Martxuaren hoboita iru eta hoboita amajean herri hautezkundak iparresko legian. aldaketak, behien aurkezpenak, hautagaien hitzak. Goiz guziz kronika bereziak goiz behi erankizunean. Ikastola behiaren gaiak zentralitate hartuko du endaiako hautezkundeetan. Bost zehenda aurkeztuko dira. Hiru ezkejean batezkuinean eta bat etiketari gabe. Batzitzala behi oreko otzapezak ere manen duena. Sehiurtekin bost egin ditugu behar den bezala eta... Searren urte hori geizki hasi da, zenta e, zonbaitek e, bere hitza jandute eta hori ez da ez da posible segitzela, beaz bon, e, kasstolaren e, fera horrekin egia da eta horek pusatu naela bon, berri joiteko eta ba bon, nahi nuke afera hori uh, bukatu behar demenzela. Ikastolaren dozierak du gauhegungo gehiengoa. eta rixer beitia ausape zordeak bere zerren osatuko du uen peren sustengoarekin. Ikastolari dagokionez kionez, errian diren egoitzekin konpondu behar dela uste du. Hanski konzerna konstruksion de la noue ikastola. Itxoen behar da, hausitekioak hartzen duen erabakia. Moa, jesper, konpura, de tutfazan, trube ino soluzioan don kantalutik... Irtimeide gixara, endaian erabiltzen ez diren edo hutsak diren egoitzekin bide bat, akizmaten ahalitzateke. ...ki fea du bilinguizma, pasutu tutu fazaa, l'enseignoman en du baski, hendeiako ikastolaren zat, eta beste eskola bella privatu batzuentzat ere, izan ere, murgiltzaren onduan elebitazunare gorde behar da. Kotxe esenajo eta ezkerjeko opozizioak kritikak gogojak izan dituzte, ikastola proiektuaren kontra botzkatu izanagatik. Esenajoaren ustez, ez tatron batu behar, ezkerja beti izan da ikastolaren aldekoa, zala behiren kudak eta da arazoaren inturbur Leufo zoaier de eorzlea, la ikastola, malorezeman. Ikastola kalanjeta eta diuanen lehorzelea jamakit zara behida. Eta damunaiz, damunaiz, jendeak trompatzeko mezu bat pasa izana. Ikastolaren kontrakoak gu girela egan ez. Henda ian, ikastola eginduten bakajak ezkerekoak dira, diru laguntzak eman dituzten bakajak ezkerekoak dira. Ikastola eskola publiko bat bezala kontsideratu izan dugu beti. Eta ala trataz dugu horrein arte. Kotiezen ahok ez duarkitu zer egiteko prezde hautaatu izanez gero. Hala ere eta ikastola izanen hauteskundetan aipatuko den gai bakaja. Hori az nahi izan du ikgelal lezketiak eta berzalen hautagaiak. Bera ikastola bejibat egitaren aldekoa da. Baina sozialaloan ere baditu neuugiak ohiek eujetzen Behar larrian dire Laguntza ekartzea, ehien buruak berriz eraikitzeko, Bainan baita ere, eien aktibitatea sortu nahi duten Gazte eta Esan Gazteia, lagutza eta sekimendu bat ekartzea eta azkenik 3. puntu gisa, aktibitatea deia sortu duten eia, eh, sustengu emaitea. Ber nahi dugu ere hotel sozial bat plantan emaitea, hori eh, endaia mailan eh, aztertuz aukera batzuergo eh, konsortzioaren baitan eh, eraikitzearena. Auzo politika eta hizkuntza politika indartzea izanen dira eremanen dituzten beste lan lejoak. Azken zejen da, ezke mutugekoa izanen da, frondogo xetekettarekin egikk zenmartenak eremanen duena. Hendaian, Zinezko eskejeko politikak ireman daitezen nahi du. No voulo met en oeuvre une politik komunal por le development de zerizpublik,zergizu publikikoak garatuuz krisiak gehien pairatu duten personaltal laguntzeko egi politikak ireman nahi ditugu. Eziiko de politik ekologik odazio ez da not vila. Demokraziaeeta garatu nahi ditugu. Eskuineko politikak bazirrtuko ditugu, Eszkejeko pehiengo azkar bat osatuz. Austeritatea baztegtun por eta por egi solidario bat unen, ere ikiz. Dago, Batzitzala behik, haste buru untan iragahiko du zein izanenden bere zerrenda. Machtsoaren iruan, endaiak hota gaiuziak bilduko ditugu Euskal jatietan. Egi kauteskunei begira, eginen dugun lehen eztabaidan. Mahtsuaren hoboita idu eta hoboita amahean, herri hau tezkunagak ipaheskolegian. Auktengoa laketak, aurkezpenak, hautagaien hitzak. Goiz guziz kronika bedesiak, goiz berri evankizunean.